Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə aşrafı lənbiə və mürsəlin Nəbiyinə Muhammedin və alə alə əlihə və əsəhəbəhə əcma'in Amma bax Allahumə əşrəhli sədri və yəsərli əmri və min lisani yəfqəhə qawli Biz, yani Allah Azəzəliyənə Şeyx Povzanın Ehli Sunne və Cemaatinin Əqidəsinin Əsasları kitabına davam edirik. Şeyx dedi ki, birinci <coughs> kitaba öz müqəddiməsini verir, hansı ki biz onu oxuduq. bundan sonra 9 əsəl gətirir. Hansı ki bu əsəl üzərində Ehli Sunne və Cemaatə öz həyatlarını qururlar. Yəni dinin bu 9 əsli üzərində Əşeq və şey ki, bu əsərlər, əsərləri müxtəşər olaraq gətirir. Yə bundan başqaları da, yə bunu bölümlərə ayırmaq, onları bölmək olar, lakin müxtəşər olaraq gətirir. Və birinci söylədik hansı əsər Kim deyə? Birinci əsər. Ə kimdə cavab var? Yox. Birinci əsr Allah subhanət olaya iman gətirmək. Və imanın altı şərti var, o ilə bərabər hamısından, hamısın içində olmaqla Allah subhanət olaya iman gətirmək. İkinci əsr. <türlük> yox, onlar artıq <türlük> altı, imanın altı ərkanı onun içindədir, Allahın imanın içindədir. İkinci. Yox, əqidə məsələlərlə danışıraq. Bu əsr hamısı, bu əsaslar hamısı əqidə məsələlələdir. İkinci dedik. İman nə deməkdir əhl-i sünəvad cəmələdə? Yəni, iman qərblə təsdiq, dillə demək, əməllərlə ə, ə, ə, ə, yəni, yerinə yetirmək, iman artır və azalır. İtaətlə artır, asiliklərlə azarır. Üçüncü əsr, müsəlmanlar böyük günah sahiblərini təkvir etmirlər. Böyük günah sahiblərini həmin günaha görə dindən çıxatmırlar. <gülüyor> və dördüncü əsil, hans ki, bugün onu davam etdəcək Allahın izni ilə şəx Həstəhullah buyurur. Əl-əslu Rabi, dördüncü əsil Əhli sünnət vəl-cəmaə Əhli sünnət vəl-cəmaə Əhli sünnət vəl-cəmaə Əhli sünnət vəl-cəmaə Əhli sünnət vəl-cəmaə Əhli sünnət vəl-cəmaənin eytiqadının əsillərindən Müsəlmanların əmrinə itaət etməkdir. Əgər asillikləri əmr etmirsə, asillikləri əmr edərsə, yalnız asillikləri həmin əmrinə itaət olunmur. O demək ki, əgər asillikləri əmr edirsə, bəzən onu ümumiyyətcə itaət olunmur, yox. Yalnız həmin asilliklərdə həmin əmrə itaət olunmur. Amma bundan başqa bütün əmrləri yerinə yetirilir. Şəx ki, Əlsinə və cəmənin əqiləsindəndir ki, Qudatil umur, yəni müəminlərin əmirlərinə, kim ki, müəmin, ə, müəminlərin əmri seçirdi, müsəlmanlara əmri seçirdi, sayın oldu, o kəsə itaət olunsun. Bütün hər bir şeydə yalnız asiliklərdən başqa. Yalnız asilikləri əmr edəsə, o zaman ona itaət olunmaz. Və idə əməru bimə, e, biməsiyyətin Fələ təcüzü təətuhum Əgər onlar yəni əmirlər Allaha asi olan işləri əmr edərsə onlara itaət etmək caiz deyildir. Və təbqa təətuhum bilməruf fi qəyrihə Lakin bundan başqa əmirlərə, bundan başqa buyruqlarına əmr etməksə və itaət etməksə öz əvvəlki halında qalır. Yəni itaət olunur başqa hallarda. Yalnız asirliklər əmr edirsə həmin asirliklərə əmr olunmur Allah s.ə.q. quranda buyurur Yə əyyuhəlləzinə əmənu əti'u allahu və əti'u rəsul və ulilə əmri minkum Nisə surəsinin əldə 9-cu ayəsində 6 buyurur Ey iman gətirənlər Allaha itaət edin və onun rəsuluna itaət edin və həmçinin sizlərdən olan əmr sahiblərinə yəni hakimlərə, yəni hökmdarlara, ölkə böyüklərinə, həmçinin elm sahiblərinə. Bədadimlər, buyurun, həmçinin elm sahiblərinə. Ə e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir həftində buyurur: <gülüyor> Bu hadis bundan öncə bir dəfə, yəni kamil şəkildə şeyx gətirmişdi. Əsahi hədisi Buxarov Müslümin rəva etdiyi bu hədistə Peyaməsən buyurur Sizə təqvalı olmağı vəsiyyət edirəm Həmçinin vəsiyyət edirəm Eştib itayət etməyi Öz əmirlərimizə Hətta sizin Bir qul Hökümdar olsa belə Yəni əgər qul belə Hökümdar olsa Ona itayət etmək vacibdir Necə ki, bəzi rəvalətlərdə gəlir həbəşi bir qul hökumdar olsa və bəzi rayətlərdə əlləri, qolları kəsik bir qul hökumdar olsa. Yəni, qul azad insandan aşağıdır. Lakin aşağı səviyyədə olan bir insan özündən yuxarıda olanlara hökumdar olarsa, o zaman ona da itaət etmək vacibdir. Həmçinin başqa bir hədisə beynməsən buyurur. Mən yutəil yut əmirə fəqəd ətəəni. Və mən əsəl əmirə fəqad əsəni Buxari və muslimin rəvad etdiyi bu ədəcədə Peyyənbəsən buyurur Kim əmrə itaət etsə mənə itaət etmiş kimidir Kim əmrə asilik edərsə artıq mənə asilik etmişdir yani, Əmirlərə itaət birbaşa Peyyənbəsən itaətdir Peyyənbəsən itaət Allah Allah itaətdir Və vacibdir ki müsəlmana əmirlərə İtaayətdə keçirsin ömrünü. Onlar sonra şey edirlər. Və yerə ün salata, xalfa hum və cihad məahum və dua aləhum bil və istiqaməti görürlər ki, imamın arxasından namaz qılınır, onunla cihad olunur, əgər cihadı əmr edirsə ona dua edilir. Yəni, salih dualar edilir Onun dində ı -ı. möhkəm olmasına Salih olması üçün Dualar olunur Həmçinin əmirlərə nəsihət olunur Nəsihət Hər bir müsəlmana olunur O cümlədən də əmirlər <coughs> Fəyəməsənin bir hədəsində buyurur Din nəsihə Din nəsihətdir Soruşurlar, ya rəsullar, kimin üçün? Və ya, məsələn buyurur Allah üçün onun peyğəmbərləri üçün müsəlmanların əmirləri üçün və üçün müsəlmanlər üçün Və cəhət çıxayrın görünür ki əmirlərə nəsiyyət etmək caizdir və nəs Əmirlərə nəsiyyətin üslubu var yəni, İstənilən kəs istədiyi kimi əmirlər nəsiyyət edə bilərmi? Cavab yox Əmirlərə nəsiyyət etməyin üslubu var Əgər bacarırsansa, nəsiyyət et. Məktub yaz, zəng et. Əgər bacarırsan, yaxınlaş, nəsiyyət et. Və kim necə bacarırsa. Və bu, adətən qaydır nəsiyyət etmək işi alimlərə və bunu bacaranlara. Çünki cahil nəsiyyət etməyin üslubunu bilmir. Nəsiyyət etməyin üslubunu bilmir. Çünki nəsiyyət elə bir tərzdə olunmalıdır ki, o nəsiyyət qəbul olunsa. O nəsiyyət qəbul olsun. Həmin nəsiyyət olunan kəsin dinində və dünyasında həmçinin axirətindən xeyir versin. Lakin nəsiyyət elə tərzə oluna bilər ki, o rədd olunsun, qəbul olunmasın. Eyni nəsiyyəti başqa birisi nəsiyyə etsin, ondan qəbul olunsun. Ona görə həmçinin nəsiyyət etmək də ümumən hər kəsə caizdir, lakin əsasən qayıdır el məhlinə. Çünki onlar necə nəsiyyət etməyi bilirlər. Necə ki, bəli sələflərdən gəlir ki, əgər mənə minbərdən inkar etsələr, mən onu qəbul etməzdir. Yəni, cəmatın içərisində mənə bir işimi inkar etsələr, doğru etmədiyimi söylərsə, mən onu qəbul etməzdir. Yəni, bu, əgər adi insanlarda bu varsa, və yaxud da bəli el məhlində bu mümkün isə belə bir şey, onu qəbul etmək bu halda, görün, hökum sahibləri, vardövlət sahibləri, onlarda bu daha çox oldu. Yəni, onlarda təkəbbürlülük, onlarda qürur daha çox olur. Ona görə nəsiyyət təklikli olunur, gizli yolla olunur. Və nəsiyyət edən insan gələk düşünsün ki, o nəsiyyəti Allah üçün edir. Allahın razına qazanmaq üçün, həmin kəsi islahı üçün edir və buna görə də bu nəsiyyət ən gizli yolla olunmalıdır. Ona görə nəsiyyət edən gələk insanlara bəyət etməsin ki, mən filan kəsə nəsiyyət etdim, o qəbul etmədi və Və s və yaxud arasında olan söhbətləri açsın, söyləsin və yaxud minbərdən kiməsə nəsiyyət olunsun və s. Nəsiyyətin ən gözəl üslubu təhsdikdə nəsiyyət etməkdir. Həmçinin kim nəsiyyət edir, buna baxmaq lazımdır. Adi insanlardan götürsəz, elə insan var ki, tanıdığı müsəlman qardaşlardan hatta biri gəlb ona nəsiyyət edir, ondan qəbul etmir. koşu gəlmədindən və s. Tanımadığına görə, Ona görə seçmək lazımdır. O adama kim nəsək seçilsə daha münasibdir. Sən yaxın bir dostu və yaxud da onu rədd edib bilməyəcək bir insan, elm sahiblərindən kimsə birbaşa və yaxud da dolayı yolla. Bu adi insanlarla fərqlənirsə tək yoxdur. Hökum sahibləri və adətən hökum sahibləri var dövlət sahibləri olur. Var, var dövlət sahibləri daha hafıldılar ki, onlara bunun ən gözəl forması, tətbiq olunsun. Həmçinin Şeyx Əbdüssinə vəcəmiənən əhkıqadını əsllərindən 5-ci usul ehli sünnət təhrimul xuruc ala waliyatil umurul müslimin izə təkəbə muhalefə dunəz küfr." O buyurur ki, Şeyx <gülüyor> əhlisində və cəmiyyənin etiqadının 5-ci əsli odur ki, onlar, yəni əhlisində və cəmiyyə möminlərin əmrinə, yəni hökum sahiblərinə qarşı çıxmırlar. Onlara qarşı xuruc etmirlər, onlara qarşı çıxmırlar. Hətta böyük günahlar, müxalifətlər, yəni bəzi iddiyyətlər etsələr belə. Əgər onların bu günahları küfür dərəcətinə çatmırsa. Yəni etdikləri günahlar küfr dərəcətinə çatmırsa, onlara qarşı çıxmaq haramdır. li sallallahu alayhi və sallam bitaatihim fi qeyri Ona görə ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam əmr edib ki, onlara itaat olunsun. Əgər onlar asiliklər etməzsə və hansı ki o asiliklər küfür dərəcəsində çatmırsa, yəni əmirlərin, hökumdarların asilikləri küfür dərəcəsində çatmırsa, ona qarşı çıxmaq haramdır. Yəni adi, böyük və yaxud kiçik günahlarına görə onlara qarşı çıxmaq olmaz. Lakin onların bu etdikləri əməllər küfür dərəcəsində çatırsa, Peyyəməzəm hədqiqdə buyurur Qüfrun bəvah Yəni, açıq, aydın küfür Ancaq insan gərək şəhv olmasa Küfür edib ya etməyib Onun bu əməli küfürdür yoxsa yox Açıq, aydın küfür Yəni, etiqadi küfür olsun Və açıq, aydın olsun Heç bir şəhv şübhə ilə olmasa Açıq, dəllən olsun Peyyəməzəm bu hədqiqdə buyurur ki Və indəkun minallahi burhəm Və sizdə Allahdan dəlil-sübut olsun. Yəni, artıq onun etdiyi küfür açıq-aidındır, etiqadi küfürdür, açıq-aidındır və Allah spontanının verdiyi dəlillərdən, sübutlardan sündənizdə dəlil-sübut var. Yəni, Quranla, sünnətlə açıq-aidən dəlil-sübut var, o halda onun etdiyi küfür ona qarşı çıxmağa izin verir bəzi şərtləri daxilində. Bəzi şərtləri daxilindədir. Təbii ki, həssat müəmmillərin əmri kafir olsa belə, xristiyan, <coughs> yahudi və s. Açıq aydın kafir olsa belə, ona qarşı çıxmağın öz şəhfləri var. İstəyənən halda ona qarşı çıxmaq olmaz. Şəriətimizdə hər bir şeyin hücudları, hər bir şeyin şəhfləri vardır. Yəni, öz şəhfləri daxilində, öz hücudları daxilində məsələyə baxılır. Həssat, kafir, yəni xristiyan, yəhudi, məcuzi və s. olsa belə. Necə ki, bəzi El-Məhli, İbn-i Qeym, İbn-i Teymiyyə və başqaları, Allah olanı hamısına rəhmət edəsin, onun davitlərini, yəni şərtlərini, qaydalarını açıqlayırlar. Lakin o ki, qaldı müsəlman kəs asislər edir və s. onlara qarşı çıxmaq olmaz. Necə ki, bir çox cəmamətdə olan firqələr əmirlərə qarşı çıxmağı caiz görürlər, hətta günahlardan dolayı. Hətta günahlar, böyük və yaxud da kiçik günahları varsa, artıq ona qarşı çıxmağı caiz görürlər. Bəli də olan firqələr. Necə ki, xəbaricilər və yaxud da bugün onların əqədəsində olanlar özlərinə xəbaric yox, başqa adlar versələr də, Əqidə eyni əqidədir. Eyni məsələ üzərində birləşirlər. <gülüyor> dəlil, sübut heç bir şey. Allah s.ə. bəzi ayələrini, başqa mənaları yozmaq və yaxud da bəzi şübhəli məsələləri dəlil getirmək hansı ki, onlar yalnız onlarda olan şübhədir. Hər birinə kitab və sünnədən gücü, rədlər, rəd cavablar vardır. من وصل شافورول bi khilaf al mu'tazila alladhina yujibun al khuruja ala ayyima idha irtakabu shay'an min ki mu'tazila muhalif olarak yani once buyurdu ki ahlu sulha jemaa ittihad edirlar ki mu'minin hokumdarina qarşı çıxmaq olmaq agar onlar açıq aydın küfr etməsələr Yəni, onların azlikləri açıq-acin küfür dərəcəsində çatmazsa. Və yəni, bundan sonra buyurur, kime müxalif olaraq? Müətəzilərlərə. Yəni, müətəzilər belə demirlər. Yəni, onlar etiqat edirlər ki, imamlara qarşı çıxmaq vacibdir. Əgər o, böyük günahlardan bir günah edərsə, hətta onun günahı küfür dərəcəsində çatmazsa belə. ondan sonra şeyx buyurur ve e, ve e'tiberun hada min amr bil ma'ruf ve nahy an munkar ve waqi' an el amel onlar etiqad edirlər ki yani edir ki onların bu əməli amr bil ma'ruf nahy an munkardir yani haqla hökm vermək həklə hökm vermək, həmçinin qadağanlardan çəkindirməkdir. Lakin həqiqətə isə onların bu əməli ən böyük mümkündür. Ən böyük yəni e, ciddiyyətdir. Lamma yataradib alayhi min al-maqatir <gülüyor> al-azima <gülüyor> min <gülüyor> fovda və fasad vaxt iləf vaxt iləf-ül-kələm və təsliyyət-ül-ə'də necə ki, onların bu əməlin üzərində yəni hakimlərə qarici çıxanların bu əməllərinin səbəbindən dolayı müsəlmanların arasında nəfəsat görənir başçızlıq yaranır ixtilaflar yaranır həmçinin düşmənlər bu səbəbdən dolayı onlara, müsəlmanlara hakim kəsilə bilirlər xəvariclərin və yaxud mühatəzələrin etdiyi bu əməldən dolayı müsəlmanların düşmənləri müsəlmanlara hakim kəsilə bilirlər. Yəni, bu fürsətdən istifadə edərək onları öz hökmləri altına almalı bacarırlar. Ona görə gələ ki, müsəlman kəs, hikmətli olsun, dinini yaxşıca öyrənsin və bilsin ki, itaət etmək, əmirlərə itaət etmək, Allaha itaət etməkdir. Əmirlərə itaət etmək, Allaha yaxınlaşmaqdır. Cənnəti qazanmanın yollarından biridir. Hətta əmirlərin əmr etdiyi məsələ şəriyyətlə icacəli olan məsələrdən, mübəxh olan məsələrdən olsa belə. Məsələn, yolun hansısa bir yerindən keçilməsinin qadağan olduğunu buyurur. Artıq qadağan da o yerdən keçməkdir. Əslində, istənilən bir yoldan keçmək mübəxhdir. İstəyindən kəs, istəyindən yerdən keçə bilər. Lakin əmir qadadan qoyur, buradan keçmək olmaz. Və yaxud da yol işarəsi qaydaları qoyulur, qırmızı işıqla keçmək olmaz. Yəni, əmir, həmin əmir dövlət tərəfindən qoyur. Və buna rəayət etmək <coughs> vacibdir. Ona görə vacibdir ki, dövlət bunu məsləhət bilmişdir. Aydındır. Əmirlərin qoyduğu əmrlərə riayət etmək vacibdir. Mubah işlərdə, yəni caiz, əslində caiz olan işlərdə belə. Əmirlər əgər Allahın əmri ilə bir şey buyurularsa, şək yoxdur. Allahın əmri vacibdir yerinə etmək. Lakin asilistləri əmr edərlərsə, bu zaman onlara etdikləri əmrlərə riayət olunmur, lakin bundan başqa olan işlərdə olan əmrlərinə itayət olunur. Şəhf bundan sonra buyurur, 6-cı əsas, əhl-sünə və cəmənin etikadının 6-cı əsası وَمِن əhl-sünə və cəməə sələməti qlubihim və əsnəfihim ləəşhəbi rəsulilləh sallallahu aleyhi və səlləm kemə və safahumullah bəzəlikə fə qəvlihü ta'alə ləmmə zəkərə elməhəcirinə və ənsər və əsnə aleyhəm Ərslə və cemaatın etiqadının əsaslarına altıncısı qəlblərinin səhabələrə qarşı salamaq olmasıdır. Yəni gərək müəmmaluların qəlbləri səhabələrə qarşı kinli olmasın. Nədir ki, Allah Sübhənə və Təala səhabələri tərif edir. Muhacirləri və Ənsarları Quranda tərif edir və Həşr surəsinin 10-cu ayəsində axtarla buyurur. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وعيدا الله صلى الله عليه وسلم ويقول mühacirlərdən və ənsarlardan sonra iman gətiriblər, deyirlər, ey Rəbbimiz bizi və bizdən öncə iman gətirənləri, iman gətirməkdə bizi qabaqlayanları bağışla və bizim qəlbimizdə onlara qarşı kin nifrət yaratma. Ey Rəbbimiz, həqiqətən Sən, Rəub və Rəhimsən. Allah Subhanahu bu ayədə o gözəl sifətli insanları vəsf edir. Bu Allah təalaya olan həm duadır, eyni zamanda Allah təalanın bizə öyrətdiyi duadır. Və insanlar, salihlər gərək bu duanı e, duanı etsinlər və özlərini bu duaya uyğun da tərbiyə etsinlər. Elabmir Onlara qarşı, yəni kimlərə, mühacirlərə və ənsarlara qarşı, səhabələrə qarşı bizim qəlbimizdə kin, nifrət yaratma. Bu ayət açıq aydın ki, kimin qəlbində səhabələrə qarşı kin, nifrət varsa, onlar Allah subhanələnin bu ayəsinə qarşı çıxıblar. Həmçinin fəhəməsən bir hədsinə buyurur, Lətəsub bu əsəhəbi Həvəl-ləzi <inaudible> nəfsi biyədih, ləv ənfaqə əhədikum mislə zəhəbə, mə bələqə muddə əhədihim vələ nusfə. Buxarun Müsləmin rəvay bitti bu hadisə fəyəməsən buyurur, Mənim səhabələrimi söyməyin. Nəfsim əlində olana and olsun ki, sizlərdən biriniz Uhud dağı qədər. Uhud dağı Mədini əsrafında olan ən böyük dağdır. Sizlərdən biriniz Ohud dağı qədər qızıl Allah yolunda sərf etsə, onlardan birinin bir ohud və ya onun yarısı qədər etdiyi sadaqəyə belə çata bilməz. Yəni, həqiqətən, səhabələrin əcri əzəmətlidir və bugün hər bir kəs əməl edirsə, səhabələrə əzir gedir. Çünki dini bizə onlar çatdırıblar. Onlar Peyyəmbəl Səhəminin vəhiyini, yəni Allahın Peyyəmbəl Səhəminin etdiyi vəhiy yazıblar. Onlar Peyyəmbəl Səhəminin elm alıb bizə çatdırıblar. Onlar bizim üçün, yəni Allah yolunda dini bizə çatdırmaq üçün cihad ediblər və s. Onların fəziletləri sayıcaqsızdır. Onların Peyğəmbərə sasa olan cihadları, onların fəziletləri yəni sayıcaq hesabsızdır saysa. Ona görə Peyğəmbər buyurur, onları sevməyin. Və nə qədər çalışsaz belə gecə gündüz çalışsaz, hətta uğur qızılı Allah yoluna sərf etsəniz, yenə onların bir az etdiyi əməli belə çatabilməz. Şək yox ki, səhabələrin bundan qat-qat böyük əməlləri var. Yəni, bir ovuc və yaxud da onun yarısına ə, Allah yolunda sərf etməkdən qat-qat artıb olan əməlləri var. Alki, heç buna belə çatabilməzsiniz. Seyyəm və sənəm belə bəyan edir. Şeyh uyurduk, xilafən l-müqtədiə nə rafidə duvali xəbaric əlləzina yəsubbuna səhəbə Kimlərə mühalif olaraq bidət əhlinə müxalif olaraq xavariclərdən və rafizlərdən olan bidət əhlinə müxalif olaraq sanki onlar peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm-in səhabələrini söyürlər. və onların fəziletlərini itirirlər <coughs> sanki yox kimi hesab edirlər. və əhləs-sünnət və cemaat anə xilafətə bə'də Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm, Əbubəkir, sümə Ömer, sümə Osman, sümə Ali radiyallahu əcmaqiyyət. Və əhlüsünə vəl-cəməliyyə etiqət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmdən sonra xilafətə gəlməsi lazım olan Əbubəkir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali, Allah onların hamısına razı olsun. Onlar illə. Ənəhum fəmən fə'anə fī xilafəti vəhidi min həulə fəhvə ədəllun min himərul əhli mühalifətün nusus və li icmə alə xilafi həuləy alə həzə tərtib. şeyh buyurur ki, eğer kim onların bu tertibine yəni bu tərtibinə düzülməsinə Onların xilafətinə, yəni əmirliklərinə qarşı durarsa və yaxud onu inkar edərsə, tanə edərsə bu məsələdə, o ev eşyəyindən də artıq zəlalətdədir. Ona görə ki, buna açıq aydın dəlillər və həmçinin İslam ümmətinin icması zəlalət etmişdir. Həqiqətən. Bu mövzuda əslində biz e, bir dəfə toxunmuşuq müəyyən qədər səhabələrin mövzusuna. Ona belə görə də məsələni genişlənmək şərtlə İnşallah gələcək mövzularımızda da səhabələ, e, həmişə əmirlər mövzusunda xüsusi dəftər olacağıqla məsələyə gəlmirik, lakin həqiqətən Əbu Bekr rədillahu anhunun fəyatmasından sonra ilk xalifa olmasına yəni çox dəlillər var. Bəzi alimlər söyləyir ki, bunlar açıq-aydın dəlillərdir və bəziləri söyləyir ki, bu işarələrdir. Onun xəlifə olması işarələridir. Bunlardan da ən böyüklərindən biri Peyğəmbər s.ə.nın gördüyü yuxunun yazması, ilk sudan, quyudan suyu çıxardanın Əbu Bəkrə dəlahun, sonra Ömərin olmasını, sonra Osmanın olmasını yazması. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm <gülüyor> öz sağlığında ölüm xəstəliyində olduğu zaman namazları Abubəkir radiyallahu anhoya qıldırtması həmçin buna olan ən böyük dəllərdən biri də müsəlmanların Peyğəmbər sallallahu aleyhi vefatından sonra Abubəkir seçməsi heç bir ixtilafsız olaraq onu seçməsi, buna ittifaq etmələri, yəni bu icma buna dəlildir. Həmçin bundan sonra Abubəkir radiyallahu anhunun Ömər radiyallaha ənhu seçməsi çünki Həyəm və bizə uyurur ki Aleykum bi sünnəti və sünnəti xuləfəl-i raşidin Sizə sünnətimi və xəlif raşid xəlifələrin sünnətini əmr edirəm Abbaqir radiyallaha ənhu özündən sonraya Ömər radiyallaha ənhu təyin edir Həmçin Ömər radiyallaha ənhudan sonra onun təyin etdiyi 6 kişidən biri olan Osman radiyallahu anhu Bütün müsəlmanların razılığı ilə seçilir Həmçin ondan sonra Əli anhu Yəni bütün müsəlmanların razılığı ilə seçilir Və bu Bütün ə, dörd xəlifənin seçilməsi Bütün o zamanki müsəlmanların İcması ilə seçilir Və bu tərtib icma ilə Yəni o zamanki müsəlmanların icması ilə təhdiq olunur Və bilirsiniz Əhzifinə və cəmiyyənin Eytiqadı, yəni dəlilləri Dörd yerdəndir Quran, Sünnə Yəni fəhəməsəmə İcma və qiyas. Yəni, i̇cma ilə təsdiq olunub hər birinin e, xilafəti. Lakin icma sabit olduqdan sonra ortaya çıxan yəni, xilaflar, ziddiyyətlər yəni, icmaya təsir etmir. Yəni, i̇cma sabit olduqdan sonra varid olan ixtilaflar və yaxud da ziddiyyətlər həmin icmaya təsir etmir. İcma, yəni öz icma hükmündə qalır və bilir ki, icma əhl-i sünnetu və cəmaənin Bundan sonra şeyh buyurur, əsl-ı səbi yedinci əsl və min usul-i əhl-i sünnetu və cəmaə məhəbbətuhum əhl-i beyti rəsulilləh sallallahu aleyhə səlləm və tevüliyyətihim əmələn Sallam, bi vasiyyeti Rasulillah sallallahu alayhi ve sellem bi qouli ezkurkumullah fi ehli beytih. Şeyx Hafizullah buyurur: Ehlesün ve cemalün, e'tikadın əsaslarından yeddinci Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin sevmək onlara görə başqaları ilə düşmənçilik etməkdir. Yəni, onları sevənləri sevmək, onları düşmənçilik edənlər ki, nifrət etməkdir. Necə ki, Peyğəmbər s.a.v. bir hədisinə buyurur, Əzəkürkümullah fi əhli beyti. Beyt əhlimə, yəni əhli beytimə Allahın sizə zikir edirəm əhli beytimə, yəni sizə əhli beytmə necə yanaşmamızı bizim necə yanaşmamızın təyəməsən bizə təvsiyyə edir. Bizə, bizə buyurur ki, öz əhli beytinə gör, qarşı ədalətli olaq. Dində buyurulduğu kimi olaq. Allah-ı Allah bizə necə əmir edirsə onun əhli beytinə qarşı el olaq və ədsi imam-ı muslim rəxməhullah vəvaik etmişdir. Bundan sonra şeyh buyurur, və min beytihi, əzvacihi umməhətül müminin radiyallaha ən hunnə, və ərdəxunna və şeyh buyurur ki Peygamber s.ə.mə əhl-i beytindən də olanların bəziləri onun zövcələridir Allah onlardan razı olsun və onların əhl-i beyt olmasına bir çox dəlillər var dəlillərdən biri də xüsusən Peygamber s.ə.məin zövcələri haqqında nazil olan ailərdir Nədir ki, Allah-Allah Əhzəb surəsinin 31, 32, 33, 34-cü ayələrində Peyhəməsəmin zövcələri aslında buyurur. 32-ci ayda Allah-Allah buyurur. Yə, yə Nisəni Nəbi, ey Peyğəmbərin zövcələri, ey Peyğəmbərin qadınları deyə müraciət edir. Və bəzi onlara necə olmasını, e, yəni Allah-Allah olan necə olmasını əmr edir, buyurulur bu ayələrdə. E, 33-cü ayənin sonunda Allah təvə buyurun. İnma yuridullah yuzheba Həqiqətən ey beyt ehli, ey yəni peyğəmbərimizin zəwcələri, qəsst olunu peyğəmbərimizin zəwcələri, ey ehli-beyt Allah təala həqiqətən sizi günahlardan təmizləmək, ya, parç etmək istəyir. Bu ayə açıq adın dəlirdir Peyyəmbər səhəmin zəvcələrinin onun əhl-i beyti olmasına. Öncə Allah tələq, yəni şə ən nəbi, ey Peyyəmbərin qadınları deyə müraciət edir. Bu mövzunun içində həmçinin buyurur, əhl-əl-beyt, beyt əhl-i əhl beyt deyə müraciət edir həmin qadınlara. Buna soruşaq şey, buyurur, Və əsli fi əhləl-beyt qarabətə-nəbi beytin əsli, yəni təyil olmaq üsulu Peyğəmbər səsəmin yaxın yaxınlarıdır, yəni qohumlarıdır. Peyğəmbər səsəmin qohumları onun əhləbeytidir. Və muradü bihim deyəndə qəsd olunan insanlar həmin əhləbeytin salih kimsələridir. Yəni, haqq üzərində olan salih bəndələridir. Yəni, kafir olanları, salih olmayanları, Peyomə qohumları olsa belə, onun əhl-i beytinə daxil deyirlər. Əmmə qarabətuhu qeyru-s-salihin fə leysə haqq kə ammihi və mən şəbəhəhum qalə təalə təbbət yedə əbi və təbb. Lakin onlardan salih olmayanlar, yani Fəyəməsəminin qohum əqrabasından salih olmayan kimsələr, onlar Fəyəməsəmin Əhz-i Beytinə daxil deyirlər. Necə ki, Əbu Ləhəb, Fəyəməsəmin əmsi Əbu Ləhəb və həmçinin ona bənzəyənlər. Allah Allah, Əbu Ləhəb haqqında Məsəhət surəsinin birinci ayəsinə buyurur, Təb-bətiyə də Əbi Ləhəbin və Təb, Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, quruzuzaq. Yəni, o salih bir kəs olsaydı, Allah-ı -Allah ona bu bəlanı verməzdi. Həmçinin e, Nuh a.s. kafir olan oğlu onun əhlindən deyildir. Necə ki, Quranda olanın qüsləsi məşhurdur, bilirsiniz. E, Nuh a.s. gəməsinə minib oğlu minmədiyi zaman Allah-ı doa deyir ki, ey Rəbbim, o da mənim əhlimdəndir. Onu da özündən götürmək istəyir Nuh a.s və Allah tələb ki yox o səni əhlindən deyil o salih əməlli deyil yani salih əməlli olmayan kimsə, kafir olan kimsə, dəyən və səsəmin əhlindən deyil vəşik şey buyur və mücərdəl qarabə min rəsulilləh səlləllələu səlləm vəl-i intisəbə ileyh min ghəyri saləh iddil lə, lə yugni sahibuhu min allah şəyəhə Yalnız Peygamber salsəmin qohumu olmaq, onun nəsəbindən, nəflindən olmaq salih olmadan, yəni faşik, e, yəni kafir olmaqla Allah talanın əzabından heç nəyi qurtarmıq. Burada çox güclü rəd var o kəslərə ki, bugün mən Peygamberin qohumuyam, mən seyidəm, mən fülənəm deyərək, özlərini başqalarından üstün tutur, özlərini Hansısa dərəcələrə qaldırırlar. Əgər kimsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qohumu olsa belə, salih kimsə deyilsə, onun heç bir üstünlüyü yoxdur. Heç bir üstünlüyü yoxdur. Əksinə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahın əzabından onu qurtara bilməyəcək. Əgər kafir kimsə dsə, ona Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəfakiyyətli olmayacaq. Və şeyh buyurur, necə ki fəyənməsən bir hadistə buyurur Ya Məşərəl-Qurəyş İştəru enfusakum Lə uğni ankum min Allah şeyə Ya Abbas Am Rasulullah Lə uğni anka min Allah şeyə Ya Safiyyah Amməsi Rasulullah Lə uğni anki min Allah şeyə Ya Fatıma Bint-u Muhammed, Səlini mə, min məli məşi Lə uğni ənki min Allah şeyə Buxari və muslimin rəvati tibu həcistə Peyyəməsəm buyurur Ey Qureyş Biz siz Qureyş Peyyəməsəsəminin tayfası idi Buyurur ey Qureyş Öz nəfsinizi ə, Öz nəfsinizi Alın <coughs> Yəni Allaha iman gətirin İbadət edin İtayət edin Və öz nəfsinizi cəhənnəmdən qurtarın. Peyğəmbər məsəl buyurur: "Ey qureş, öz nəfsinizə alın. Mən e, Allah e, Allahdan, yəni Allahın əzabından də heç bir köməyim dəyməyəcək." Sonra Peyğəmbər buyurur: "Ey Abbas, Peyğəmbərin əmsi, mənim la ugni anka min Allah şey'a Allahdan, Allahın əzabından səni Sənə şəfayətin çatmayacaq. Yəni, mənası belədir, sənə heç bir köməyim olmayacaq. Sonra buyurur, ey Safiyyə, Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, Peyğəmbərin e, bibisi, mən sənə Allah yanında heç bir kömək edə bilməyəcəm. Sənə Allah yanında heç bir köməyim çatmayacaq. Ey Fatımə bint-i Mühəmməd, ey Mühəmməd qızı Fatımə, yəni öz qızına fitab edir, Mal dövlətimlə nə istəyirsən, sor mənlə, nə istəyirsən, istə. Lakin Allah yanında sənə heç bir hüküməm dəyəməyəcək. Bu, Peyğəmbər s.ə.v-i ən yaxın insanlarına söylədikləridir, onlara etdiyi vəsiyyətdir. Ümumən Qureyşə, ümumən müsəlmanlara ayrıqdır bu. Əgər Qureyş, nəyəinki Qureyş, Peyəmbər s.ə.v-i əmsi, BBC, Peyəmbər s.ə.v-i qızı Fatımə r.ə onlara belə fəyyəməsəmin kömək dəyməyəcəksə, yəni artıq olaraq bir onları çətinlikdən qurtarmaq və yaxud da onlar əgər müsəlman olmasaydılar onları cəhənnəmdən qurtarmaq və s. kömək dəyməyəcəksə, ondan uzaq olanlar, yəni fəyyəməsəmin qovumu olmayanlar bundan, yəni ə, daha açıq adın görünür ki, onlara heç bir kömək dəyməyəcək. o görə hər bir kəsə vacibdir ki, qiyamət günü üçün hazırlaşsın. Çalışsın qiyamət günü üçün. Və düşünməsin ki, mənim insanlarda hansısa üstünlüyüm var. Necə ki, Allah-ı Allah buyurur, İnnə əfəməkum endə Allahi Allah qiyamət sizin ən yaxşılarınız, ən kəramətliniz daha çox təqvalı olanlardır. İnsan gələr, qiyamət günü üçün hazırlaşsın, çalışsın. Gözləməsin ki, O, hansısa bəzi üstünlüklərinə görə, mal dövlətə üstün olduğuna görə mi, qohumluq, yəni Peyyəmbəl Səhəmə qohumluğu çatdığına görə mi, nəslinin böyüklüyünə görə mi və s. ona hansısa üstünlüklər veriləcək. Buna gərək arxeyn olmasa. Hətta Peyyəmbəl Səhəmin qohumları belə. Yəni, necə misal çəkdik? Bu günlərin bir çoxları iddia edirlər Peyyəmbəl Səhəmin qohumluğunu və özlərini kimdənsə üstün sayılır Təriqət şəxidi artıq bitdi. Məyyən həddə çatından sonra artıq ibadətlər tərk edə bilər. Yox, gərək ki, olmasın. Bir çoxları iddia edirlər kəramət, imamlıq və s. Və bitti, artıq ondan sonra ehtiyac yoxdur ibadətlərə. Gərək insan artıqın olmasın və bu cürələrinin, yəni hilələrindən aldanmasın. Bunlar hamısı, hansısa dünyavi məqsədlərə çatmaq üçündür ansədli növbə məktəblərə çatmaq üçün ya pul yığmaq, ya hakimiyyətə gəlmək və s. Allah bilir. İnşallah mövzunu yenə də davam etdirəcəm.